mendeluz e, auzo besala nortasun handiko auzoa da angoa den jendia angoa da handik sentitzen dire eta ango gazteria mugitzen da igual bagaztelekuan eiko urruti joteko seguntasea dinetan eta ba, guraso eke ziet, zieten baimenik ematen ordun bajarri zuten martxan programa hau E, joaten dire, lehenengo ordu terdian egiten dituzte e, eskolako etxeko lanak, e, beraien hartian oso giro majoa sortzen dat, zaharrenek launtzen diete beste beraien etxeko lanak egiten, ta, bueno, no, eh? gauzak, eta gero dakate beste ordu terdi edo bi ordu jolasteko.